بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبئهم بإحسان إلى يوم الجين وسلم تسليما كثيرا <تصفيق> اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحد عقدة من نساني يفته قولي اللهم ألمنا ما ينفعنا وأنك ما ألمتنا Biz keçən dərsdə İmamı Zəhəb Rəhməhullahın Böyük Günahlar kitabından 72-ci Böyük Günahı oxudur. 72-ci Böyük Günahda İmamı Zəhəb Rəhməhullah buyurur Heyvanın üzünə damığa basmaq. 72-ci Böyük Günah heyvanın üzünə damığa basmaq Böyük Günah Bundan sonra 73-cü Böyük Günahda Zəhəb Rəhməhullah buyurur Əl-Qiməh Qumar oynamak Bu haqda Allah subhanahu wa ta'ala Quranda buyurur İnnaməl xamru Val meysiru Val ansab Val əzləm Ricsun min əməli şeytan Fəjtənibu Ləalləkum tuflixun Allah ta da buyurur İnnaməl xamru Yəni içki İnsanın ağlı başından aparan Yəni spritli içkilər Val meysir Həmçin qumar Val ansab Bütlər Və lə Fal oxları Yəni, fala baxmaq üçün istifadə edən hər bir şey bunun e, tərkibindədir Bunların haqqında Allah tala buyurur Ricsun Ricsun, nəcistdir Bunun haqqında buyurur Min əməli şeytan Nəcistdir və şeytanın əməlindəndir Ayarın davamında buyurur Allah tala Xəc tənibu Bunlardan çəkinin Lə əlləkum tuflixun Bəlkə, Nicat tapasınız. Yəni, çəkinsəniz, bəlkə nicat tapasınız. Sonra böyülür, İnnəmə yuridil <Sessizlik> şeytanı ən yuqə beynəkum ilədəvətə və libəğdə fil xamir və li meyşir. Və yəsüddə ən zikrilləh və əniz saləh fəhəl əntum muntəhun. şeytan istəyir ki, sizin aranızda düşmənçilik və kim kudurət salsın qumarın və içkinin yolu ilə. Şeytan qumardan və içkidən istifadə edərək insanların arasına kikudurət, düşmənçilik salıq. Və yəsüddəkum ən zikrillə və ənsələ. Həmsinin sizi Allahın zikrindən və namazdan kənar etsin. Baxın, qumar və içki insanı imtisəlmanlar arasına kikudurət salıq, düşmənçilik salıq. Onları namazdan və Allahın zikrindən qoyur. Sonra da Allah-uva buyurur Fə əl, Fəhəl əntum muntəhun Siz bundan əl çıkməz misiniz? Necə ki, səhabələrdən rəvayət olunur bu ayədən sonra Təbii ki, burada içki qeyd olunub Həmçinin bu ayədən sonra Üçün səhabələr Özlərində olan içki boşqalarını Mədinənin küşələrini axıdılar Və hamısı deyirlər İntəhinə, intəhinə qurtardıq qurtardıq. Yəni əl çəkdik bundan. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmün səhabələrinin ədəbləri, əxlaqı belə idi. Allah Taala bir şey haram buyurduğunu bilən kimi həmen ondan əl çəkərdilər. Ondan çəkinər çəkinərdilər. Gözləməzdilər ki, əlimdəyini qurtarum, sonra ehtiyacım var, nəfsəri yox. İntehin, intehin. Qurtardıq, əl çəkdik. Məidə surəsinin 90-91-ci ayələridir bu ayələr. Və həcmin kumar oynamaq bundan başqa bir çox günahları özündə təhafif edir, özündə cəmləşdirir. Bunlardan biri də və ən böyüklərindən biri öz başqasının malını batil yəcəsinə yeməkdir. Kumar oynayan kəs özgəsinin malını batil yəcəsinə öz əlində cəm etməyə çalışır. Peygamber s.a.v. bir hədsinə buyurur Mən qalini sahibihi fəal qamiruk fəl yetəsaddaq Buxar Müsləminə vaik etdi bu hədsinə buyurur Sizlərdən kim yoldaşına dostuna desə ki, gəl qumar oynayaq çadaqə versin Təhcəq oynayaq sözü ilə oynasa demir Əgə desə ki, qumar oynayaq, çadaqə versin Yəni etdiyi günaha kəffarı olaraq Təhcəq qumar oynayaq sözünə kəffarı olaraq buyurur zəhəb dəh rəhməllullah vələkənə mucarədə qəul məsiyyətin məcubətin lissadaqa ləlmükəffəra fəməzannukə bil fiil Əgər təhcə bu söz, yani oynayaq sözü onu kəffarə edir ki, onu siləcək sadəqəyə ehtiyacı varsa, sadəqanı vacib etdirsə onu oynamağın özü görün nə qədər böyük günahdır 74-cü böyük günah olaraq buyurur Zəxrə bərhəməhullah. El-ihad fi'l-haram. Haramda, yəni haram haradı. Meşşəz-zə-haram, yəni məhkəmə ərazində və məhkəməsinin ətrafında olan haram torpaqlarda. El-ihad fi'l-haram, yəni zülmkarlığa, düşmənçiliyə haram torpaqlarına meyl etmək. Bu bu yerdə, yəni haram torpaqlarında Edlən günahın əzəməti haqqında Allah Sübhana və Taala Hec surəsinin 25-ci ayəsində buyurur: "Və məsjid-i ihramı ləzî cəalnəhū lin-nās. Şawā'an sawā'an el-ākifīna fīhī vəl-bād, və men biz-zulm. Bizulmin nuriquhu min 'azābin alīm." İnsanlara qiblə etdiyimiz haramda, yani Kəbə olan məscidə, Məscidə Haramda istərsə oranın yerli əhalisi, istərsə kənardan gəlmələr kim zulmkarlığa meyl edərsə, yəni zulmkarlıq edərsə, biz ona şiddətli əzab daddırarıq. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Übeyd ibn Ömər'in rivayet etdiyi hədisdə buyurur: Qaale sallallahu aleyhi ve sellem fi haccatul veda ala inna evliya allahil musallun men yuqmi s-salah ve yusumu ramadan ve yutu zekaa ve yutu zekaa ve yutu zekaa temalihi yahtasibuhu ve yutu zekaa ve yutu zekaa ve yutu o kesler ki Allahın övliyalarıdırlar Onlar namaz qularlar Ramazanda oruç tutarlar Və mallarının zəkatını verərlər Həmçinin Böyük günahlardan çəkinərlər Allah talanın haram etdiyi qadağın buyurduğu Böyük günahlardan çəkinərlər Ətrafında olan səhabələrdən biri soruşdu Mən Kəbəyir Ya Rasulullah Ey Allahın Rasulü Böyük günahlar nədir? Cavab olaraq Peyğəmbər on Allahın səlavatı və salamı olsun buyurdu. Kun natis onlar 9dur. Yəni böyük günahlar 9 Və sonra saymağa başladı bu 9 günahı. Əşrikü billah Allaha ortak şərik tutmaq. Və qatlü mümin biğeyri haqq müminin haqsız yerə öldürmək. Və şehr şehərbazlıq etmək. Və firar yumazh düşmən qabağından qaçmaq, düşmənin qarşısından qaçmaq və əql-l-məl yetim yetimin malını yemək və əql-l-ribə faiz sələm yemək riba yemək və qəzb-l-muhsənət günahsız mümin qadınlara müminə qadınlara böhtən atmaq yəni onları iznakarlıqla suçlamaq onlara iznakarlıqla böhtən atmaq və uqqul-valideyn valideynlərə əziyyət etmək valideynləri incitmək istihlalü beytil haram qiblətəkum qibləniz olan haram evini haram evinde günahları itməyi halal bilmək vəyax da orada günahlar etmək mə min rəcun yəmud ləm yəməl həuləyi kebəyir və yuqimu sələh və yusul zəkə illə kəna mə'an nəbiyyin fə dəri evvəbihə məsəri əm vəhəb Əgər kim bu 9 böyük günahı tərk edərsə, yəni onlara əməl etməzsə və həmçinin namaz qılarsa, zəkət verərsə o qapıları qızıldan olan, qapının layları, tayları qızıldan olan cənnətlərdə Seyyəqəmbərlərlə bərabər olar. Bu hədirdə neçə böyük günah qeydə olundu? 9 olanın sonuncu qeydirdik. Yox. Kəbədə, yəni Məsəl-Həramda dü mümkünlüyü etmək. Yəni kim bu 9 günahdan çekinərsə, onlar qiyamət günü peyğəmbərlərlə bərabər cənnətlərdə, onlar hansı ki, o cənnətlərin qapıları qızıldan qızıldandır. qızıldandır. Və an-Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm qald: İn əbdan-nəs an Allahi man qatal fil e, fi haram aw qutila qeyrə qatili avqatələ vizuhu olin cəhiliyyə ədvistə buyurulur Peygamber Hüsəm buyurur Allaha qarşı ən düşmən olan kəs o kəsdir ki haramda yəni məsli də haramda və yaxud da haram torpaqlarında öldürüb yəni qəst olunur müsəlman kəsi am ki ümumən düşmənə belə bu yerdə hücum etmək olmaz, lakin düşmən hücum edərsə, o zaman qorunmaq icazəlidir. Aw qatələ qatilə. Yəni onu öldürməyən kəsi öldürüb. Yəni onu onu öldürmək istəməyən kəsi öldürüb. Aw qatələ aw qatələ bi duhulil cahiliyyə. Yəni cahillərin üsullarından istifadə elərək öldürür. Yəni ümumiyyətlə e, hər üçü hər, e, günahların törəmüş günahlarına hər üçü haram torpağında başqasını öldürməyə aiddir. Və başqasını günahsız yerə öldürmək də cinayətkarlıqdır. Yəni ki bu hədis də mövzumuza dəlalət edir. 74-cü böyükün altında mövzunun başlığını İmam Zəheb Rəhməllahu buyurmuşdur. Haram torpağında, haramda yaxud da məsələ haramda zülümkarlıq etmək, zül zülmə etmək. Bu xar rəhmət Allahın rəvat etdiyi hədistə isə buyurulur, Əbəqədun nəs Allahın sədəfə. Allahın nifrət etdiyi, Allahın buğd etdiyi xoşuna gəlməyən insanlar üçdür. Və sonra qoyamət bu üç kəsə qeyd edir. Əlməyşid fil həram haramda həddini aşan, zülümkarlığa meyil edən Və mütəqifil İslam, sünnəfil cəhiliyyə, İslamda cahillik əməllərini edən Və mütəqifil İmrin, biğir-i haqq, biyir-i qəddəm Həmçinin haqqsız yerə başqasının qanını atmaq üçün iddia irəli sürən Bu üç kəs haqqında Peygaməsdən buyurur Onlar Allahın ən nifrət etdiyi, ən xoşuna gəlməyən insanlardır 75-ci, sonuncu günah olaraq Yomuzə Həbi buyurur Tərikil cümə Yusalli vəhdə Cümə namazını Tərk edən Tək namaz qılmaq üçün Cümə namazını Tərk edən insan Buyurur rəhməhullah عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق, أحرق على رجل يتخلف عن الجمعة بيوتهم أخرجه مسلم إمام مسلم رواية التبو هجسة بيورولور في عام Buyurur ki, mən istədim ki, cümə namazını tərk edən insanların evlərini yandırmaq üçün, yerimə namaz qılmaq üçün birini təyin edeyim, sonra osa gedim onların evlərini yandırım. Bu həm, bu o, mənalı hədisəm cemaat namazını tərk edənlər, həm də cümə namazını tərk edənlər haqqında varid olmuşdur. Buyurur Peyyəmət Əsələm, artıq istədim ki, yerimə başqasını təyin edeyim. Yəni, bir kəs insanlarla namaz qılsam. Smesteri, kimler. Və kimler, həmin cümə namazına gelməyirsə gedim, onların evlərini yandırım Ve sallallahu aleyhi və sallələm Leyyantihanna eqvamun amir vəd'ihim elcüm'ə Avv Leyyaktımənna allahı alə qlubihim Sümme Leyyakununa mevğğafilin Havahı muslim İman muslimin revak etdiyi bu teyamber sallallahu aleyhi və sallallahu sallallahu aleyhi və sallallahu aleyhi Ya o insanlar, o kəslər ki cümə namazı tərk edirlər, onlar bu əməllərini tərk etmədilər, yəni bu cümə namazı tərk etmələrini tərk etmədilər, ya da Allah s.a. onların qəlblərini möhürləyər və ondan, bundan sonra onlar qafillərdən olarlar. Başqa bir hədistə isə, yəni, əb-ül-Cəb ədd-Domari əb əni Rasulullah s.a.v. qal, mən tərəkə sələt cüməin, təhaunən təbə Allah alə qəlbi. Axracı onu Davud. İmam Abu Davudun sahi isnadla rivayet etdiyi Şeyh el-Havani Həsəm buyurduğu bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu sələm, buyurur: Kim üç dəfə cümə namazını şəhlənkarlıqdan, yəni səbəbsiz yerə tərk edərsə Allah təala onun qəlbini möhürləyər. Şeyh el-Havani sahi buyurduğu başqa bir hədisdə buyurulur: Vaqıf el-Cümə vacibun alə kulli namazına getmək hər bir həddi buluğa çatmış insana, yəni hər bir həddi buluğa çatmış kişiyə vacibdir. Əburr radiyallahu minhu rivayət edir başqa bir hədisdə buyurulur: "Mən taraka hadəfə cüməən mutawāliyan min geyri uzrin tabə allahu alə qəlbihi." Kim cümə ardıcıl olaraq ardıcıl olaraq üç cümə nəmazını səhlənkarlıqla heç bir üzürsüz, heç bir səbəbsiz tərk edərsə Allah onun qəlbini möhürləyər. Və bu mənalı hədislər çoxdur. 76-cı böyük günah olaraq Yəmim Zəhəb Rəhməllullah buyurur Mən cəssə aləl muslimin və dəllə alə əvratihim kim müsəlmanlara müsəlmanlar haqqında cəsusluq edəsə və onların övrətlərinə yəni gizlin işlərinə başqalarını dəlalət edəsə yönəldərsə onlar haqqında onların e, etdikləri günah haqqında buyurur rəhməhullah filbəb <hülbər>, hədif hatib ibnəbi vəltəğ Ən Ömer radiyallahu anhü Ərâda qatluhu bimə faəl fəməna'ahu Ən Nəbiyyü sallallahu aleyhi sallam min qatlihi li kevnihi şəhidəl bedir Yəni bu qeyd olmuş böyük günahı həsib radiyallahu anhü etdiyine göre Ömer radiyallahu anhü onun boynunu vurmaz demişti Lakin Peygamber sallallahu aleyhi sallam Ən hasib radiyallahu anhun bedir döyüşündə iştirak etdiyinə görə buna mani oldu. Yəni Ömər radiyallahu bu onun boynunu vurmasına mani oldu. Ondan sonra buyurur Rəhmətullah: "Təyin tarəbbə ala jəssihi və hunna ala l-islam və əhlihi və qətl muslimin və səbi və səbi və əsir <gülüyor> və nəhbən və şey'un min zali" Və həvə məmə yəşəə fil ardı fəsədə və əhlə kəsə və nəfil və təəyyənə qəfluh və əgər insanın etdiyi cəsusluğun yəni o söz gəldirmənin onu bunu qusub insanlara yaymağın üzərində onun etdiyi bu böyük günahın üzərində İslam'a və yaxud da İslam əhlinə müsəlmanlara dərər çoxunarsa dərər törənərsə Və yaxud da müsəlmanların öldürülməsinə səbəb olarsa, və yaxud da müsəlmanların əsir düşməsinə, və yaxud alçaldılmasına səbəb olarsa, bu daha şiddətlidir və o insan yer üzründə fəsad körədənlərdəndir. Yer üzründə fəsad körədənlərdəndir və bilir ki, ayə ilə kim yer üzərində fəsad körədərsə, artıq onun öldürülməsi vacib olur. və haqq aləyhil əzab. Nəsə Həmçinin ona əzab verilməsi vacib olur. Həmçinin kim bu əməli onun bu əməlin üzərində sadalanmış ənfəsatlar yəni e, təhrir, e, e, yəni olarsa yığılarsa, bu zaman ona əzab verilməsi də vacib olur. Və bir dərurəti Yudey kulli di jessin an ilə kanə kebəyə fən-namimə Yesus əkber və أعظم. Abu Hurayra rəhməhullah. Hər bir kəşfə bir ağıl sahibi bunu bilir ki, əgər nəmimə etmək, yəni söz gəzdirmək böyük günahdursa, gəsusluqla söz gəzdirmək bundan daha şiddətlidir. Yəni, əgər insan, insan başqalarının arasında söz gəzdirsə, bu böyük günahdır. Və bunu haqqında bundan öncə danışmışam. Bu böyük günahı Jesusluq etmək ilə edirsə, yəni onun bunu gizlindən qusmakla və s. edirsə, bu daha böyük günahdır. Həmişə hər kəs bilirsiniz, peyğəmbər sallallahu əleyhi o kəs ki, göyərtin saxlayır və sonra göyərtinlərini toplamaq, yığmaq üçün onun bunun damına qaldır, onun bunun pəncərinə işarəni görür. O kəs haqqında buyurmuşdur: "Şeytan yətdi, şeytana, şeytandır, şeytanın arxasına düşüb" Səbəb nədir? Çünki onun bunun evinin içini görür. Gizli olan əşyalarını görür. Gizlində saxlamaq istədiyi əməllərini görür. Ona görə Peyyəmbəcəm onun haqqına buyurmuşu, şeytan, şeytanın arqasınıca düşüb. Bu insan özü kimsə pusmaq istəmirdi. Kimsə izləmək, kimsə cəsusluq etmək istəmirlər. Lakin kimsə, əgər özü cəsusluğu qəst edirsə, niyyəti cəsusluqsa, onun günahı baxın nə qədər böyükdür. <gülüyor> 76 böyük günah qeyd etdikdən sonra aynamıza həb rahmehullah 77-ci böyük günah olaraq buyurur. جامع لما يحتمل انه من الكبائر Böyük günah olması ehtimal olunan Mövzular Yəni 76 böyük günahın bir-biri adlarını qeyd edir Lakin sonra 77-ci böyük günahın altında Müxtəlif e, hədislər toplayıb rəhmətullah Hansı ki bu e, hədislərdə beyd olunan məsələlərin Hər biri böyük günah ola bilər Və təxminən bu başlıq altında 20-dən çox yəni, günaha toxunur Ənəs radiyallahu anhunun Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə rəvak etdiyi hədistə buyurulur Lə yu'minu əhədukum şəttə yuxibbə li əxiyhi mə yuxibbuni nəfsihi Sizlərdən biri kamil iman sahibi olmaz özü üçün istədiyini qardaşı üçün istəyənə qədər Hədisi Buxarib-i Musim rəvak edib Yəni deyirik bu Başlıq altında qeyd olunan hədislər Ola bilsin ki, bəziləri böyük günah deyil Hakim Amudə Xəb rəhməllə onun böyük günah olması ehtimal olman hədislərdir. Birinci hansını qeydisi? Özü üçün istədiyini, qardaşı üçün istəməyən kamil iman sahibi olmamasından. Böyük günahın tərifinə biz ilk tərsimizə toxumuşduq. Böyük günah hansı günahlardır? Həzab Həzab Həzab Həzab Həzab o günahlar ki, onlar barəsində əzab, cəhənnəm əzabı, əzabı və yaxud da qəbr əzabı, həmçinin dünyada hədd, cəzayəni, lənə və s. gəlirsə, bu günahlar böyük günahlardır. Bu hədistə işə qeyd olunur, o kamil iman sahibi olmaz. Allah aləm o böyük günaha daxildir, yoxsa yox. Həmçinin ənəs rədiyəllərinə Peygamber sallallahu aleyhi ve selləmə revatiyizdə başqa bir hədə buyurur. Lə yəminə ehədiküm həttəə akunəə ahəbə iləhə Ahəbə iləyhə min əhlihə Və ladihə Və nefsihə Və nəsi əcma'in Muttafqın aleyh. Buhar və muslimə revatiyizdə bu buyurur. Sizlərdən biri Kamil iman sahibi olmaz. <coughs> mən ona, yani Peygamber buyurur, mən ona onun ailəsindən, övladlarından, özündən ve bütün insanlardan daha sevimli olmayınca. Əgər kim Peyğəmbər sallallahu alayhi və özündən, ailəsindən, övladlarından və bütün insanlardan çox sevməsə, kamil iman sahibi olmaz. Həpsi Buxari və Müslim Ənəs rəziyallahu anh-dan rivayet ediblər. Abdullah ibn Amr rəziyallahu anh-ın rivayət etdiyi əhsə buyurulur: "Lə yo bihadukum hətta yakuna hawahu tābi'an limə jئت bih." İsnadı sahih, və sahih-də buyurulur: sizlərdən birinin ağlı istəyi mənim gətirdiyimə peyğəmbər buyurur mənim gətirdiyimə tabe olmayınca iman sahibi olmaz. Yəni hər kəs öz istəyini, öz ağlını peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin gətirdiyinə, yəni şəriətə tabe etməyincə iman sahibi olmaz deyir buyurur peyğəmbər sallallahu Əbu Hürəyə radiyallarının hədisində isə buyurulur Və Allahu lə yüminu Mən lə yəmən cəruhu bəvaiqa Bukharinin Allahuna rəhmət etsin Əbu Hürəyədən rəvayt etdiyi bu hədisə buyurulur Qonşuna əziyyət edən kəs İman gətirmiş olmaz Yəni Kamil iman sahibi olmaz Və ə, bu haqda biz bundan Öncə danışmışdıq Mövzuların içində Qonşuya əziyyət etmək Böyük cünahlardan olduğu hatta. Və qalə sallallahu aleyhi və selləm Mən rəə minkum münkerən e, fel yugayyirhu biyədih fe illəm yastatıq fe bilisənih fe illəm yastatıq fe və zəlikə edafu l-imən Revahu muslim İmam muslimin əvsaill-i hudurdan revak etdiyi bu hadiste Peygamber ona Allah'ın sallallahu aleyhi və salam olsun buyurur. Sizlerden kim bir münker yani fiş emel, fiş iş gördüğü zaman görərsə, onu əli ilə dəyişsin. Əgər bacarmazsa, dili ilə dəyişsin. Əgər bacarmazsa, yəni dili ilə inkar etsin. Əgər bacarmazsa, qəlbi ilə inkar, inkar etsin. Və bu, imanın ən zəif nöqtəsidir. Ən zəif yeridir. Necək, bəzi rəvazilərdə buyurulur, bundan sonra isə iman yoxdur. Əgər insan qəlbi ilə inkar etməzsə, bundan sonra iman yoxdur. Təbii ki, qəlbi inkar yoxsa əgər insan pis əməli görüb onu qəlbi ilə inkar etmirsə artıq bu böyük günahlardandır və onun halal bilinməsi imanın olmamasına yiyəlik edir. Əblov İbn Məhsuddan rəvayət olunan Əblov İbn Məhsudun rəvayət etdiyi hədisdə buyurulur: <gülüyor> "Mən cəhədəhu, fə mən cəhədəhum biyedi, fa mu'min və men cəhədəhum bilisan, fa mu'min." cə hədun bir qalhum Neə varəlikə minə iə hədə suxardal Kim əcəb onunla yani mu kəvləmiş əməllə əil ilə dövüşərsə o müömindir Kim diliilə döyüşərsə yəni, inkar edərsə o müömindir Kim qəlbi ilə inkar edəsə o müömindir bundan sonra xaral dənəfftsi qədər belə iman yoxdur. Yəni əgər qəlblə inkar yoxdursa, artıq xardal dənəsi qədər belə, yəni qədər belə iman yoxdur. Hədisi İmam Muslim rəhməhullah rəvayət edib. "Ə fihi dəlilun alə enna man lam yunkir al-ma'asi bi qalbihi və la yuddu zawalaha fa'innahu fa'innahu aadim al-iman." Buyurdu rəhməhullah, əgər kim böyük günahı gördükdən sonra onu qəlbi ilə inkar etməzsə və yaxud da onun itməsini, yəni yox olmasını istəməzsə, o o insan iman sahibi deyil. Hələtən müşəlman ola bilməz ki, bir şeyin günah olduğunu bilsin və onun qalmağını istəsin. Və yaxud da onu qəlbi ilə də belə inkar etməsin. O məncəhədə o məncəhədir qalb Ət-təvəccühü ilə Allah-u Teala Fiyən yemhəqəl Dətlə və əhləhü Əv ən yüsləhəv Həmçin gəlblə cihad etməkdəndir ki insan Allah'a a Tərəf dönsün Allah-dan istəsin ki Allah Həmin pisliyi aradan götürsün Həmin pisliyi və o Pis əməli edənləri islah etsin Yəni, əgər kimsə bunu qəlbində belə istəmirsə, artıq o qəlbdə iman yoxdur. Umu Sələmə, Allah ondan razı olsun, Peyğəqəmbər s.ə.v.lə rəvayt etdiyi hədistə buyurur, İnnəhu yüstə'məl əleykum uməra fətərifunə fətunkirun Sizlərin üzərinə əmirlər, yəni hakimlər təyin olunacaqlar siz onları tamamilə və onlara inkar edəcəksiniz. Yəni onların pis əməllərini görəcək və onlara inkar edəcəksiniz. Faman kəreha faqad Kim əgər icrah edərsə, yəni sevməzsə, xoşlamasa onun etdiyi bu pis əməli artıq salamatdır. Artıq o, yəni uzaqdır. Və man ankara faqad salim. kim dili ilə inkar edərsə artıq salamatdır. Yəni İslamdan çıxmaqdan salamatdır. Və ləkin, və Lakin o kəsdir ki, günah sahibi onun etdiyi bu günahla, yəni hakimi etdiyi bu günahla razıdır və onun ardınca gelir. Razıdır və ardınca gelir. Ən əsas məsələ nədir? Həmin böyük günaha razı qalmaq. Ən qəlb razılığı dəlavət edir ki, o insan İslam'a müxalif olan bir şeyi halal, say, halal görür. Lakin insan qəlbi ilə inkar etdikdən sonra, məcburiyyətdən tabi olursa, şək yoxdur ki, zərurət halında insan e, günah qazan var. Etdiyi harama görə günah qazan var. Hədisi İmam-ı Muslim rəhməhullah rəvaət edib. Baqı, dımarra Nəbiya s.ə.v. bir qabreyn, Peygamber s.ə.v. iki qəbirin yanından keçdi. Fəqal, innəhumə yu'azibən və dedi ki, bu iki qəbir olanlara əzab verilir. وَمَا يُعَوِّبَانِ فِي كَبِيرٍ Onlara böyük bir şey üçün günah ver, ə, əzab verilmir. بَلْ اِنَّهُ كَبِيرٍ Lakin, həqiqətdə isə onların etdikləri böyük günahdır. Biz bu hədsin şəhində danışdığımız zaman qeyd etmişdik ki, yəni o günahı edənlərin gözündə, həmin qəbirlə yatanların gözündə kiçik idi. Yəni etdikləri əməl kiçik günah idi və yaxud kiçik bir şey idi. Lakin, həqiqətdə isə onların etdik Böyük günahtır. Əmmə əhəduhumə fəkənə ləyəstənzih və xilaxzin ləyəstətir min bavli. Onlardan birisi bayraq getdiyi zaman gizlənməzdi. Yəni, övrətini insanlardan gizlətməzdi. Və yaxud da üst başını çidikdən gözləməzdi. Yəni, nəcasətdən üst başını gözləməzdi. Və amməl əxrb də can yəşirə bilməz. İkinci şəxs nəmi nəmi ilə, ilə məşğuldur? Yəni insanlar arasında söz gəldirərdi. Buların hər ikisi haqqında bundan öncə öncəki mövzularda danışmışdı. Və hər ikisi qəbr əzabını vacib edən əməllərdəndir. Vacib edən qəbr əzabını vacib edən böyük günahlardandır. Ki, verirsə, bu başlıq altında, 77-ci günah başlığı altında müxtəlif mövzular gəlir. Yəni, mövzular arasında heç bir əlaqə yoxdur. Mövzular arasında heç bir əlaqə yoxdur. Və bu da, öncə qeyd etdiyimiz kimi, bu başlıq altında İmam-ı Dəhəb Rəhmunullah çox mövzular, 20-dən çox mövzular toplayıb ki, hansı ki, hamısının böyük günahı olmaq ehtimalı var. Və bəziləri həqiqətli böyük günahdır və bəziləri Allah bilir onların böyük günah olub-olmadığını. İbn- Qalə Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm: "Mən əanə ala xusumətin bi-ğeyrə haqqin kanə fi hətta yənzə." Kim haqsız yerə mübahiyəyə, xusuməyə kömək edərsə, o Allahın qəzəbi altında olar, hətta bu işi tərk edənə qədər. Xusumə e, hakim qarşısında iki iddiacının yəni iddiacı ilə id, e, kime iddia olunursa onların arasında olan mübahişədir. İddia edənlə kimin, e, kimin üçün iddia olunursa hakim qarşısında yəni onların e, münaqişəsi e, xüsumə adlanır. Kim əgər bu xüsuməyə haqsız yerə köməklik edərsə yəni haqsız, haqsız olana köməklik edərsə o Allahın qəzəbinə gələr hətta bu işi Tərk edinə qədər. Həmçinin <coughs> buyurur Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Əl-məkru Vəl-xadəətü finnə Hiləgərlik Cəhənnəmdədir. Yəni, hiləgərlik edən Cəhənnəm əhlidir. Hədis, Hədistə zəiflik var, lakin hədist bütün yolları ilə ə, Həsən dərəcəsində çatır Necə ki Bu hədisin bütün yolları ilə bərabər həsən olmasına bir çox hədis alimləri hökum vermişdir Hədisi Əbu Hüeyrə və Ənəs Allah onların hər ikisə razı olsun Teğəməl s.ə.vələ rəva etmişdir Həmçin başqa bir hədisdə Teğəməl s.ə.vələ buyurur Lə ənəlləhu əlmuhil vəlmuhilə ləh Allah halal edənə və halal edilənə, kimin üçün halal edilirsə ona hər ikisə lənət etsin, bu böyük günah haqqında biz bundan öncə danışmışdır. Hə, kim deyər, halal edən və halal edilən nədir? Həh Həh, arxadan Əhsən Qaduna üç talaq verildikdən sonra onun əri, onu dördüncü dəfə almağı bacarsın deyə, yəni ixtiyar çazına bilir ki üç salıqdan sonra qadın, ərinin həmin qadınla nikah etməsi haramdır, hətta dördüncü kişiyə dördüncü, ə, ikinci əri gedib qaydana qədər. İkinci əri gedib qayıtdıktan sonra qadın əri onunla, yəni öncəki əri onunla yenidən nikah kəsə bilər, nikah bağlıya bilər. Və halal edən və halal edən burada halal edən o kəsdir ki həmin qadını alır boşur o niyyətlə ki öncəki ərinə halal olsun. Halal ediləndə öncəki ərdir. Yəni, halal edən o kəsdir ki, qadını nikah edir və boşuyur o məqsədlə ki, öncəki ərinə halal olsun. Ayrındır. Halal edilən öncəki əridir. Fəyəməl Səhəm buyurur ki, əgər bu hiləgərliklə olarsa, niyyət hiləgərlik, yəni qadının öncəki ərinə halal olması üçün olarsa, bu zaman Fəyəməl Səhəm onların hər isə lənək etmişdir. Lakin əgər kimse, E, bu niyyət olmadan qadını alıb boşayarsa, o zaman öncəki ərinə o həmin qadınla nikah qəsmək yenidən halal olur. Və bu böyük günah haqqında biz bundan öncə geniş şəkildə danışmışdıq. Əbu Hüreyra radillahu anhu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə rivayət edir ki, başqa bir hədisdə buyurulur: "Mən xəbərə alıram əmrin zəucətəhu və ya mamlukehu, əleyse Kim əgər Bir kişinin qadınını və yaxud da onun qulunu qəlbində yəni pis niyyətlə tutarsa, o bizdən deyil. Yəni başqasının zövcəsi haqqında və başqasının qula haqqında pis niyyətlər fikirləşmək olmaz. Yəni onunla belə edərdim, belə edərdim və s. kimi. Və həm yəni, özgəsinin malına nəfis atmaq. Bunun başqa mənası başkasının nikahında olana və yaxud da başkasının malına, başkasının quluna nəfis atmaq böyük günahlardandır. Həcib Abu Davud rəhməhullah rivayet edib, Şeyx Əlvan isə onun sahi olduğunu buyurmuşdur. Vəqailə sallallahu əleyhi və səlləm: "Əl-əyyu vəl-həyə şəbətan minəl Bu hadis altında biz bundan öncə danışmışdıq. Peygamber s.a. bu hədisdə buyurur Həyə Həmçinin az danışmaq imanın şövbələrindəndir Fahiş kəlmələr Həmçinin çox danışmaq, Boş-boş danışmaq Nifadın şövbələrindəndir Fahiş, yəni pis kəlmələr danışmaq yəni Söyüş və s. Həmçinin boş-boş, çox danışmaq Nifadın şövbələrindəndir Hədis açqında bir neçə dərs öncə yeni şəkildə danışmışdır. Başqa bir həddə Peygamber s.ə.v. buyurur Əl-həyə iman imən vəl-iməni fil cənnə vəl-bəzə minəl-cəfə vəl-cəfə finnəf Şeyh Xalbani bu həddə buyurur Həyə imandandır, iman isə cənnətdədir. Yəni sahibini cənnətə salar. Pis kəlmələr, fahiş kəlmələr isə Boş danışıqdır, cəhfədir. Və boş danışıq da sahibini cəhənnəmə salar. İbn-i Umar radiyallahu aleyhəm əqəmbərə səhəllərinə rəvat etdiyi başqa bir həqətə buyurulur. Mən mətə və leysə aleyhə imamu cəmaətin fəinnə məvtuhu məvtun, məvtətul cəhiliyyə Əgər kim öldüyü Əgər kim öldüyü zaman Cemaatin imamının e, cemaatin imamına biat etməsə onun ölümü cahil ölümü kimidir. Onun ölümü cahilin ölümü kimidir. Cemaatin imamı dilikdə qəş dolunur. Ümumi rəhbər, ümumi hakim. Ona görə cemaatin imamı qeyd olunur ki, o bütün cemaatin imamıdır. Bütün cemaatin hakimidir. Lakin bu hədistdə həmçin davət var ki 5 nəfər, 10 nəfər, 50 nəfər, 100 nəfər toplaşıb özlə cemaat etmək özlərinə imam seçmək haramdır İmam ümumi imamdır Bütün cəmaatın imamıdır Bütün cəmaatın hakimidir Əgər kim ondan kənara çıxarsa özlərinə əmir seçərsə hakim seçərsə artıq onlar haram bir iş görmüş olarlar Və onlar hatında Peyğəmbər ona Allahın salvası və salam olsun buyurur Onlar bu halda ölərlərsə cahil kimi ölmüş olarlar. Və bilirsiniz, cahil sözü iki mənada gəlir. Həmçanlı. Elimsiz mənada və həmçinin, həmçinin, həmçinin, həmçinin, həmçinin İslamda olmayan mənada. Necə ki, cahillik dövrü deyiləndə qəst olunur İslamdan öncəki dövr. Həmçinin cahil sözü onunla qəst olunabilər elimsiz insanlar. Mustafurid İbni Şəddəb qal, qalə Resulullah sallallahu aleyhi səlləm, mən əsələ بمسلم أكلة أفعمه الله بها أكلة من النار يوم القيامة ومن أقام بمسلم مقام سمعة شم أقام الله يوم القيامة مقاما مقام رياء ومن اكتسب بمسلم ثم كشاه الله ثوبا من النار يوم القيامة هدوش Hədistə zəyətlik var Ona görə ə, Yəni vaxtı qatmaq üçün Zəyət hədistlərdən ə, üstündən keçirik Həmçinin Zəhb-ı buyurur Ən Əbi Cəraş Ənəhu Səmiyyə Rasulullah s.a.v. yəqül Mən həcərə əxuhu Mən həcərə əxahu Sənətən Fəhua Kəsəfki dəmi Əgər kim qardaşını bir il Danışdırmazsa Onu tərk edərsə Onun qamını axıdmış kimidir Həsə imam tirmizi rəva et edib Şeyh Xalbani sahib olduğunu buyurub Həmçin Şeyh Xalbani Sahib buyurduğu İbni Ömər radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Rəva etdiyi hədirdə buyurur Buyurulur Mən hələk şəfəətuhu Duna həddi min hüdud illə Təqaddadallaha fi əmri Kim əgər Allahın buyurduğu həd hüdudlarda Yəni cəza Cəza məsələlərində Şəfəətçilik edərsə O artıq Allahın əmrinə qarşı çıxmış olar Siz ki bu həddə var bilirsiniz e, O zaman ki Məxsumi qadın oğurluq etmişdi Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm Onun əlini kəsmə kökmünü vermişdi Hı. O zaman kim? Kim deyək? Şəfaiçilik kim idi? Usama. Usama radiyallahu anh o. Şəfaiçilik Yəni, daha doğrusu ona dedilər ki, sən şəfaiçilik səndən başqa bir kəs elə bilmərs, sünki Peyyəməsəmin sevdiyi insan idi. Və şəfaiçilik etmək istədiyi zaman, Peyyəməsəm qəzəbləndi, xütbə verdi və xütbəsində qeyd etdi ki, əgər Məhəmmədin qızı Fatimə, yəni Peyyəməsəm öz qızını işarə edir, Məhəmmə Oğurluq etsiz onun da əlini kəsərdim. Və sizdən öncəkilərin həlak olmasına səbəb o idi ki, onlardan izzətli, yəni şərəf sahibi biri oğurluq etdiyi zaman onu tərk edərdilər. Kimsəsiz biri e, e, etdiyi zaman ona həd kəsərdiyyən cəza tədbiri görərdilər. Bu hədistə qeyd olunur, kim Allahın hücudlarında, yəni Allah Allahın qoyduğu cəza tədbirlərində şəfakilik edərsə, Allahın əmrinə qəsərdir qarşı çıxmış ola. Vaqalə Nəbi sallallahu əleyhi və rəcülə le yətəkkəlm bə min səqətəllah la yulqiləhā bəlan yə yəvə bihā cəhənnəm. Bu uzun hədisin bir hissəsidir. Bu Peyğəmbər uh, bu hədisdə buyurur, bir kişi danışır, danışdığına da nə danışdığına diqqət etmir. Allahın qəzəbinə gələn bir kəlmə danışır və danışdığına diqqət etmədən belə və həmin kəlmə onu cəhənnəmə salar. Həmin kəlmənin səbəbindən o cəhənnəmə atlar. Hədisin əvvəlində isə buyurulur və olsun ki, insan Allahın yəni razı qaldığı bir kəlməni heç özü diqqət etmədən belə danışar və o kəlmənin səbəbindən də cənnəfi qazanar. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل يتكلم بكلمه من رضوان الله ما يظن أن, ان ان تبلغ ما بلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه الى يوم القيامه ميلال ابن حارث رضي الله عنه تماما روايات الشيخ البانني صاحب bir insan Allahın razı qaldığı bir kəlməni danışar. Lakin özü bilməz ki, onun bu kəlməsi bu dərəcədə yüksələr, bu həddə çatar. Və həmin kəlməni, kəlmə ilə Allah s.ə. ona öz ridvanını, öz razığını vacib edər. Ta qiyamət gününə qədər. Və həmçinin bir kişi Allahın qəzəbinə gələn bir insandan, e, bir kəlmə danışar. Bir insan Allahın qəzəbinə gələn bir kəlmə deyər. Heç bir özü də bilməz ki, zənn ki, onun dediyi bu kəlmə bu qədər, yəni, bu dərəcəyi yüksələ bilər. Yəni, e, Allahın e, şiddəti bu qədər yüksələ bilər və onun danışdığı bu kəlmənin səbəbindən diyamət gününə qədər ona Allahın qəzəbi vacib olar. Yani burayı da Qali, qali Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La tequlu ilmunafiki seyyidun fe innehu inyeku seyyiden feqad Asqantum rabbakum azze ve cel Şeyh Halbani'nin sahib buyurduğu bu hadiste buyurulur Münafiklere seyyid, yani ağam demeyin Hatta o ağa olsa bile artık siz bu sözünüzlə Allahın qəzəbinə gəlmiş olarsınız. Va qala an sallallahu əleyhi və səlləm ayatu l-munafiq thalat. Deyənməsəsam buyurur münafıqların əlaməti 3-dür. İlə həddəfə kəzəb. Danışdığı zaman yalan danışar. Va izə va'ada akhlaf. Və adi Vəd zaman vədininə xilaf çıxar. Va izə tuman khan Əmanətə isə xəyanət edər. Hədsi Buhari və Muslim, Allah onların hər kədərə rəhmət etsin, rəvat etmişlər. Buyurur Dəxəb Rəhməullah, xəyanət və yalan danışmaq haqqında bundan öncəki başlıqlarda, yəni bundan öncəki böyük günahlarda danışmışdır. Lakin, ə, vədə xilax çıxmaq haqqında danışmamışdır və vədə xilax çıxmağın da böyük günah olduğunu bu başlıq altında qeyd edir. Allah Subhəmətə Allah buyurur, və dəxil qısmı haqqında Fəvə surəsinin 75-77-ci ayələrində minhum, onlardan bəziləri Allah'a vəd vermişdi, əhd etmişdi. Lə in atana min fadlihi, Əgər Allah öz fəzilətindən, öz rəhmetindən bizə verərsə, biz Onun zəkatını çıxardaraq sədaqə elərik və salih insanlardan olarıq. Bundan sonraki ayə də Allah buyurur: o zaman ki, Allah verdi onlara istediklerini, yəni öz fəzilətindən, öz nemətindən verdi. "Fəlem ma'atəhum Onlar onu paxıllıq etdilər, xəsislik etdilər. "Və təvalləu" və onlar, onlar üç döndərdilər. Yəni öz verdikləri vəddən üz döndərdilər. Sonrakı ayələ baxıb buyur: fi qulubihim ila ila yom yelquna Allah, Allah onların qəldərində nifaq etdi ta özünə razılaşacaq günə qədər, yəni qiyamət gününə qədər Bimə akhlafulla akhlafu bima akhlaqulla ma vaaduh Ona görə ki, onlar Allaha verdikləri vədə xilax çıxmışlar və ona görə ki, yalan danışmışlar. Yəni, onların yalan danışdığına görə və vədə xilax çıxdıqlarına görə Allah s.ə.q. qiyamət gününə qədər onların qəlbinə nifak saldı. Və e, necə ki, hədisdə qeyd olundu, vədə xilax çıxmaq münafiqliyin əlamətlərindən biridir. Münafiqliyin üç əlamətindən biridir. Başqa bir hədisə qeyd olunur. Kimdə dörd əlamət, 4 tüfət varsa, o xalif münafiqdir. Onların içində həmçin qeyd olunur biri vədə də çıxmaq. Ənzəd binə ərqam mərfu ən qal, mən ləm yəxud min şəvaribi fəleyse minnə, səhəv tirmizi və qeyri. İmam tirmizi rəhməhullahın. Rəvayət edib Şeyx Əlvan niyyə sahibi buyurduğu bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: Kim əgər bıqlarını qısatmazsa, o bizdən deyil. Kim əgər bıqlarını qısatmazsa, o bizdən deyil. Nəyə görə? Çünki bu bıqlarını uzatmaq kimin əlamətidir? Mecusilərin. Mecusilərin, yəni bütün kərəflərin əlamətlərindəndir. Halbuki çox təriflər ki, bəzi imkanlarla Bu günlərin onların yolunu gedirlər. Allahın rəsulu bizə əmr edib sakqal uzadıb buzluq satmağı. Lakin bugün bəzi müsələmanlar, müsələmanlara əmr olunanı tərk edib, onlara qadığan buyurulana əmr edirlər. Nedə ki, başqa hədisə buyurulur? Ən İbn-i Ömer radiyallaha ənhumə, ənin nəbi sallallahu aleyhi ve selləm qal, xaliful məcusu. Ya Əməsəm bu hədisdə İbn Məradanlara bu vəfat buyurur, məcusiylərə müxalif olun, onlara əksinə olun. Və buyurur həccin davamında: "Əfirru al-liha və ahqu əş Saqqalınızı uzadın, saqqalınızı tərk edin və bıqlarınızı qısaldın. Həcbi, Buxari, Müslim, Əhvəki rəviyət edir. Başqa bir hədisə buyurulur. Hani Əbi Əyyub Ənsari radiyallahu anhu səmiə'ə'n-Nabiyə sallallahu alayhi və sallam yəqul: "Mən fərq etdim validekindən və vəladindən, fərq etdi Allah onunla və onun sevdikləri arasında Qiyamət günündə." Rəvayət edib İmam Əhməd və Tirmizi. İmam Əhmədin və Tirmizinin Sahib buyurduğu bu hadisde Ebu Eyyub Ensarî radiyallahu ta'ala buyurur: Kim ana ilə balasını ayırarsa, kıyamet günü Allah Teala onunla şeddi insanları bir-birindən ayırar. Kim ana ilə balasını ayırarsa, Allah Teala kıyamet günü onunla çevrili insanları ayırar. Şeyh Abbad Allah onu özünə itarəsdə heç etsin. Bu hədçin şərhində buyurur. Qiyamət günü onunla sevdiklərini yəni, bir-birindən ayırar, yəni cənnətə qədər. Cənnətə daxil olana qədər. Lakin cənnətə daxil olduqdan sonra bu onlardan götürürlər, əgər onlar cənnət əhl edirsə. Həmçinin həfsahullah həf buyurur. Əgər övlad həddibuluğa çatıbsa, artıq bu hökum hədisdə, yəni hədis həddibuluğa çatmamış övladlara aiddir. Lakin həddibuluğa çatarsa, o zaman e, müəyyən məqsədlərlə ayırmaq olar. Müəyyən məqsədlərlə ayırmaq olar, lakin hədis təakir edir həddibuluğa çatmayan övladı valideynlə ayırmağa. <gülüyor> Namazdan sonra inşallah Mümküncə oturuq davam etmək dəvzi Yəni kitabın bitməsində çox az qalıb Təxminən Çox olsa 10-15 dəqiqə vaxtımızı alaq Ona görə indi bacağımız qədər oxuyaq Və inşallah namazdan sonra kitabı bitirmək üçün ə, davam edərik. Burada namazdan sonra dəxs var, aşağıda. Həc var, həc var. İnşallah 5-10 dəqiqəlik rəfaidən icadı alaraq Allahın zini ilə ə, kitab bitirmək üçün. Buyurur zəhəb rəhməlləb bundan sonra Əmr bin xaricə al-nəbi sallallahu səlləm xatibə al- ala naqatin feşəmiətu <gülüyor> yəqul inəllahu a'ta kulli zî haqqin haqqə Bu hədisdə buyurulur Əmr ibn Xaricanın Peyməsunə rivayet etdiyi hədisdə buyurulur Peyməs aslan təvənin üzərindən hücda verdi və Ve dedi Allah təala hər bir haqq sahibinin haqqını verib Yəni, hər bir haqq sahibinin haqqı İslam dinində bəyan olunub. Bundan sonra Fələyə Vasiyyətə dil varis. Varislərə vəşiyyət olunmaz. Varislərə vəşiyyət olunmaz. Varis kimdir? İnsan öldükdən sonra onun malı kimlər arasında bölüşdürülməsindən Allah-uqla buyurubsa, onlar həmin ölen insanın varisləridir. Varisləridir. Və onların haqqı, varislərin haqqı Miras yolu ilə, yəni onların mirası götürməklə onlara çatdırılır. Məsələn buyuruq, Allah tələr hər bir haq faədini haqqını verib, varisə, yəni varislərə vəsiyyət olunmaz. Yəni bu halda vəsiyyət etməklə e, başqalarının haqqını onlara vermiş olar və bu da böyük günahlardan olar. Kim əgər varislərinə vəsiyyət edərsə, malının müəyyən bir səsini başqalarının haqqını saxdalamış bu olar. Buna görə də vasiyyət yalnız kimlər olur? Qeyri varislərə. İnsan öz varisinə vəsiyyət etməsi haramdır. Qeyri varislərə vəsiyyət edə bilər. Ən-Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm qaldı: "İnallaha yubghidu edib. Şeyx Əl-Albani sahib qoyduğu Bu hədistə buyurulur Allah-ı Allah təala, fahiş kəlmələr danışan insanı nifrət edər, sevməz Allah-ı Allah təala, fahiş kəlmələr, pis kəlmələr danışan insanı nifrət edər bu bundan öncə danışmışdı Və qalilə sallallahu aleyhi səlləm e, bundan öncəki hədistə Allah-ı buğd edər təbii ki buğd çözünün Azərbaycan ilə tərcüməsi nifrət Sözünə daha yaxın gəlir Və buğd etmək Allah-Alanın sifətlərindəndir Buğd etmək Allah-Alanın sifətlərindəndir Allah Və Allahın sifətləri hamısı kamil sifətlərdir Və Allah-Alanın buğd etməsi özünə layiq şəkildədir Özünə layiq şəkildədir Nagi sifət deyil, əksinə Allahın bütün sifətləri kamil sifətdir Allahın bütün sifətləri kamil sifətdir, lakin məqam Allahın sifətlərin mövzu olmadığına görə biz babda qeyri tanışmırıq, lakin kiminsə, e, kimsə elə başa düşməsin ki, Allah xalanı nifrət etməslilikdə bu navis bir sifətli, navislikdir. E, bundan sonra kəsində buyurulur Minşərin nəs ində Allah mənzilətən yevməli qiyamə rəculun yufdi ilə imratihi və tufti iləyh sümmə yunşəru yunşəru sirrəhə İmam muslimin Əbu Səlinin xudurudan rəva etdiyi bu hədətdə peyaməsən buyurur, Allah yanında ən şər, ən pis insanlar, ən fəsadlı insanlar o kəslərdir ki, kişi öz qadına yaxınlaşsın, yəni cinsi əlaqə üçün, və qadın öz kişinə və sonra bunu insanlar arasında yaysınlar. Yəni nə etdiklərini, yataqda nə etdiklərini və necə etdiklərini insanlara yaysınlar o, o, o, o kəsler haqqında Peyğəmbər buyurur: "Allah yanında ən şər insanlardırlar. Abu Əbu Davud, Rəhməhullahən, Əbu Heyra rədiyallahu tə rivayet edib Şeyx Albani sahih buyurduq hətta Peyğəmbər sallallahu buyurur: "Məlüunun man əta imra'atan fi duburha." Qadına arxa səbildən, yəni arxa ifrazat yerindən yaxınlıq edən lənətlənmişdir. Qadına arxa itirazat yerindən yaxınlaşan yəni bu yerdən cima edən, cinsə əlaqə edən kəs lənətlənmişdir. Başqa bir həzətdə buyurulur Ləyənzirullah ilə rəculin cəmiə imratuhu fi dubruhə Qiyamət günü qadına arxa səbirdən yaxınlaşan kişiyə Allah tələ baxmaz, yəni onun üzünə baxmaz. Və bu da təbii ki, həmin insana cəza, əzab növüdür. Ən-Nəbi yani sallallahu əleyhi səlləm: "Mən ətə hāidən, au ri'atan fi dubriha, au kāhinan təṣaddaqa, faqad kafar" o qald, "Bəri əmim mə'unzə läli sallallahu əleyhi və səlləm." Əbü Davud və Tirmizi Allahın həklə rahmet etsin, rəvat ettiği və Şeyh Albanin sahib buyurduğu bu hədistə Əbu Hüreyra radiyallahu Peygamber buyurur Kim əgər heyizli qadına yəni aylıq xəstəliyində olan qadına qadınla cima edərsə və yaxud da qadına arxa səbirdən cima edərsə yaxınlıq edərsə və yaxud da şehirbaza gedib onun dediklərini təsdiqləyərsə Artıq küfr etmiş olar Hədisin başqa ləfsindir ki, buyurulur Məhəmmədə ona Allahın səlavatı və səlamı olsun Nazir olana Olandan uzaq olmuş olar Yəni İslam dinindən uzaq olmuş olar 2 vers. bu hədistdə iki mənalı küfr kəlməsi Toplanmışdır Təbii ki bilirik qadına Aylıq təstəlik zamanında Yaxınlaşan və yaxud da qadına Arxa səbirdən yaxınlaşan insan İslam dinindən çıxmır Etdiyi əməl böyük günah olsa da, İslam dinindən çıxmır. Lakin, sehirbaza gedib onun dediyini təsdiq edən insan, İslam dinindən çıxır. Ona görə bilirik, İslam dinində küfür sözü iki mənada işlənir. Birinci, İslamdan çıxaran küfür, ikincisi isə İslam dinindən çıxarmayan küfür, yəni böyük günah olan küfür yalnız böyük günah olan küfür və bu kelimənin mənasını bilmədiklərini bilmemez, görə bir çoxları bir çox məsələrdə zəvası düşüblər. Ve qal el-Nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm Ləu ənnə rəcülən <gülüyor> ittələ aleyk bi ghəri iznin fəhəzəftəhu bi həsətin fəqəət aynə məə kənə Abu Reyra radillahu anhu rivayet etdi, Peygamber sallallahu bu aleyhi ve sellem buyurulur: "Əgər izin almadan kimsə gəlir, gəlib səni görərsə, yəni evə izinsiz daxil olarsa və səni, yəni müəyyən hallarda qadına yaxınlıq etdiyin və sairə hallarda görərsə və sən onu daş ona daş atıb onun gözü çıxsa, sən buna görə günah daşımırsan." Hədisdə hansı əməlin böyük günah olmağına dəlalet var? izinsiz, icadəsiz başqasının evinə daxil olmaz Başqa bir hədistə buyurulur Mən istələ fi beyti qəvmin bi qeyri iznihim həllə ləhum ən yəqqəu aynə e, Öncəki hədsi Bukarı Müslim məravat etmişdi, İmam Müslim məravat etdiyi hədistə isə buyurulur Kim əgər birinin evinə izinsiz, icadəsiz daxil olarsa artıq onun gözünün çıxarılması halal olur Artıq onun gözünün çıxarılması halalı o, o onun gözləri ona haram olan, baxılması haram olan şeylərə ijadəsiz baxır. Çünki hər bir kəsin evi övrətdir. Gizli saxlanmalıdır. İjadəsiz onun kiminsə evinə daxil olmaq olmaz. Hətta evində gizli bir şey olmasa belə. Azanda duraraq زياد بن حسين عن ابن عن ابن أباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلوف فإنما هلك من كان قبلكم بغلوفهم أو بالغلوف آه آه اه ابن أباس رضي الله عنه روايته Şeyh Alban Nesahi buyurduğu bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələm buyurur Nə və adə həddinizi aşasınız? Qulub vedəsiniz Qulub nədir? Həddini aşmaq Nə və adə həddinizi aşasınız? Sizdən öncəkilərin həlaç olmasına səbəb Onların hədlərini aşmaları idi Allah subhanəm və teala Məyidə surəsinin 77-ci ayısına buyurur Qul yə əhləli kitəb De ki, ey kitab əhli Lə təqlufidunukum dininizdə həddinizi aşmayın geyrül haqq haqsız yerə yəni dininizdə haqsız yerə həddinizi aşmayın və la tetbi insanların ardınca yəni insanın ağlını ardınca getməyin faqazallu min qabl hansı ki onlar öncədən yollarını azmışdılar və adallu kətir və ədəllü kəsira və həmçinin çoxlarını azdırmışdılar və zəllü ənsəvay səbil haq yoldan saxmışdılar yəni haq yoldan saxmış özləri azıb başqalarını azdıran insanların ardınca getməyin deyə Allah s.ə.və əmr edir kitab əhlinə və Quranda nazir olan ailələr biliriz, səbəb müəyyən şəxslər və yaxud da müəyyən qövmlər olsa da hökmü bütün hər bir kət üçündür bütün insanlar üçündür Allah buyurur, ey kitab əhli, dininizdə həddinizi aşmayın. Və qad əddə İbn-i Cəzim ələğulluq və fiddin minəl kəbəyir. İbn-i Həzim, Allah ona rəhmət etsin, böyük İslam alimlərindəndir, zahiri məzhəbinin banilərindəndir. İbn-i Həzim buyurur, e, dində həddini aşmaq böyük günahlardandır. Ən yani İbn Umar rəziyallahu anhuma an-Nəbi sallallahu əleyhi və qal, Mən hözürətə deyə: leh, "Billahi billah fəyərda." İbn Umarın Allah ona razı olsun Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə rivayətə sipi bu hətta buyurulur: Kimə Allah'a and verirlərsə, kimin üçün Allah'a and verirlərsə, o bununla razılaşsın. Yəni o zaman ki, insana Allah'a and verilib, onunla razılaşsın. O mən nəyə razı fəleysə minəllahi fi şey əgər kim razılaşmazsa o Allah yanında bir şey deyil və yaxud da Allah yanında onun bir nəşibi olmaz hədisi İbn-i Məcə rəhməhullah rəvayət edib şeyh Fəbani sahib olduğunu buyurmuşdur İmam Muslimin Abdullah ibn-i Amr rəvayət etdiyi hədisi təqəmbər sadəsəm buyurur kəsə bilməri ismən Ən yudəyiə, mən yəxud. İnsana günah olaraq kifayət edər ki, əli altında olanları, yəni hər zaman yedirdirdiyi insanları yedirdirməsin, onları tərk etsin, itirsin. Yəni, insan öz ailəsini və yaxud da öz köləsini yedirdirməzsə, bu hədis onlara aiddir. İnsana böyük günah olaraq kifayətdir ki, öz əli altında olanları tərk etsin, yedirdirməsin. Başqa bir hədistə buyurulur. Kəfə kəfə bilməri itmən ən yuhəddisə bi kullimə yəsmə. Əbu Hüreyra'nın Peyaməri sallallahu aleyhi və sələni əvat edib Şeyh Xalbani sahib buyurduq bu buyurulur. İnsana günah olaraq kifayət edər ki, hər bir eşdiyini danışsın. İnsana Günah olaraq kifayət edər ki, hər etdiyini danışsın. Bu mövzu haqqında biz bundan öncə geniş danışmışdık. İnsanın hər etdiyini, başqa bir həsələ beyanmışsan buyurun, insanın yalançı olmasına kifayət edər ki, o hər etdiyini danışsın. İnsanın hər etdiyini danışması onun yalancı olmasına, həmçin böyük günah sahib olmasına kifayət edər. İnşallah dərək namazdan sonra davam etdirək. Həm də əşər edək.